і раз гадаю досить. Чуєш, господи? Я і Із мене досить. Справді досить. Наступного разу я думатиму. Тоді я не знав, що угоди, укладені з господом, мабуть, і з дияволом теж, мають одну специфічну властивість. Після підписання, скасування чи перегляду не підлягають. Задоволено мружучись, Підставляв усміхнений писок сонцю і очікував, коли автобус вирушить до авіалайнера. Я був певен, що вже все. Думав, що вихлип та в чашу, так необачно випроханих год до день. Наївний, мало коли в житті, я був настільки далеким від істин. Частина друга, велика дамаська. Неприємність. Віза. Події, в які мене затягло в Сирії, втовкли мені в голову одну просту істину. Не зразу, звісно, втовкли поступово. Остаточно цю істину я засвоїв аж в Окленді. Проте вперше вона постала переді мною саме під час прильоту до столиці Сирії. Звучить вона просто. Пригода не закінчилась до поки вона не закінчила. Іншими словами, розслаблятися можна тоді, коли ти зняв труси і заліз до ванни у себе вдома, аж ніяк не тоді, коли тобі хочеться. Банально, може й так, але чомусь ми завжди ігноруємо очевидні істини, раз за разом вступаючи у лайно, яке можна легко оминути, просто дотримуючись, загальновідомих правил. Стюардеси готували салон до посадки, збирали пластикові келишки та обгортки від ленчу, нагадували застебнути ремені і вирівняти спинки крісел. Боїнг 737 компанії Египт Айр знижувався на підході до столиці. Я почувався казково, добре поїв, покуняв у польоті, з кожною хвилиною гостроносий літак відносив мене все далі і далі від Каїра. Тиждень у Каїрі обернувся на спогади. Став ще однією пригодою, котру успішно пережив. Я розслабився, радіючи, що жахи єгипетського повстання танули у минулому. Попереду на мене чекали три дні в Дамаску. Літак з Дамаска до Києва літає лише раз на тиждень. Тому цю частину маршруту я ніяк не міг перенести. Як тоді думав, цілком безтурботні дні. До приземлення лишалися лічені хвилини, а я навіть не підозрював, що найбільша халепа моєї близькосхідної мандрівки тільки починається. Я вже відвідував Сирію раніше, провівши в ній два незабутні тижні наприкінці 2010-го. Сирія підкорила мене, далеко не найбагатша серед арабських країн. Вона однозначно має власний шарм. На відміну від більшості арабів, сирійці не вирізняються набридливістю. Ніхто не намагався розвести мене на гроші, намахати під час купівлі сувенірів. Торговці не лізли на голову, пропонуючи товар, таксисти не хапали за руки – «Щойно я витикався згодом». Сирія вигідно вирізняється серед своїх сусідів своїми незабутніми руїнами. Замок хрестоносців, крак де Шевальє, який зберігся практично неторканим з часів хрестових походів, руїни Пальміри, квітучого міста держави посеред сирійської пустелі, загадкова Апамея, столиця держави селевкидів, найбільшого осколка імперії Олександра Македонського та багато інших міст Римської доби, переважають красою і монументальністю надміру туристичну Петру в Йорданії. Їх відвідини коштували копійки. Сирія також запам'яталася хлопчиками-пастушками, разом з якими довелося приймати пологи у кози акурат біля підніжжя поховальних башт Пальміри, а ще групою студентів, з якими познайомився у мікроавтобусі з Латакії в хаму, і які потім цілий вечір пригощали мене всілякими днами делікатесами. Який слітній сірієць, здибивши мене посеред довжелезних колонат Апамеї, запросив до себе на обід, за який... Не попросив у мене жодного фунт, Сирія була знайомою. Після Каїра вона здавалася надійним острівцем, на якому можна відпочити перед вилютом додому. Під час попереднього візиту я звикся з країною, пізнав людей, знав, у який хостел подамся зразу з аеропорту. Там буде дешево і затишно. Словом, Усе було так само, як і два місяці тому, коли я прибув у Дамаск, перетнувши кордони з Ліваном. Усе за винятком однієї дрібниці. У мене не було візи. Точніше віза була, я отримав її в Києві у сирійському посольстві за три тижні перед вилітом на Близький Схід. 28 доларів, коротенька анкета, двохвилинна розмова з послом – і віза у мене в кишені. Чи то пак у паспорт. Весь процес зайняв 20 хвилин. Що правда, віза була одноразова і відповідно не діяла після виїзду з Сирії. Ще в Каїрі, розуміючи, що мені доведеться кілька днів перебути в Дамаску, почав дізнаватися, чи можна буде отримати візу на кордоні. Досить швидко знайшов інформацію про те, що громадяни України можуть отримати сирійську візу просто в аеропорту прибуття або ж на будь-якому наземному пункті переходу. Ніяких документів не потрібно. Достатньо пояснити мету поїздки і заплатити митний збір. Враховуючи